הגיד לך אדם מה טוב, ומה אדוני דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצניע לכת עם אלוהיך. <גיד> כל אדוני לעיר יקרא, ותושיה יראה שמך, שמעו ומי יעדה.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 וישתמר חוקות עמרי, וכל מעשה בית אחאב, ותלכו במועצותם, למען תטעי אותך לשמה, ויושביה לשריקה, וחרפת עמי תשאו.